BAUSOS BAUSOS Eris, erieta, BAUSOS ERRIS ERRI HASTA LA VICTORIA Baungi gaurkoan ere gora herria izeneko magazin honetara, gora oso ere esan genezake, gero zehaztuko dugu eta hasta la victoria, gaurkoan parezpare daia eta irun, ni partziala izango naiz, baina legin du gaitezen daia leku honean usten, otoi. Beraz, gurekin ditugu e, irundik, Adrian Ruti eta Bainat Altzagap, zehaztuta, e, landetxa eta edo katea uzokoa dela Bainat, beti ere errepublika independientea baita, lande txauzoa irunen. Ongi etorri? <gülüyor> Euska, Endaiatik, Josu Txoperena eta Egoitze Zelaia, mikroa konpartitzen. Ongi etorri? <gülüyor> ez gara bai, mi ez Bueno, batzuk badozua ia da ohitura eh? E, Baina eta e, Egoitze, mikrofono aurrean e, antxetan, eta gainontzeko biek ere mikro aurrean usaia e, e usaiaz, da? Baitxe oso bai. Lotxa gutxi, bertxo oskolatik Bakoitza bere herriko bertxio eskolatik, baina bueno, elkarrekin ere ari zarete, ez da? Bat zer erri elkarrekin nire ari gara. <risa> baina, <risa> bueno, Hauda, alako lehiak ematen digutaukera bai. e, pixkat muralki edo gainetik gelditzeko beste gainetik. Hau da beraz, frogetako bat, e, zubiak zubi direla, ez da? Hoxe. Ea, ba. Zerbait gehitu nahi duzue, da zerbait aipatu nahi duzu... E... Hasi aintzin norbere herri edo elkartearen izenean edo hau pasilaba edo ze esango dugu ez. Ez, ma ni nikes beren, ni no, nik auzo herrian katean jendeak markatzea. Eh, markatzea. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gül> Hirunen oh, alde egin bal izatea eta bueno, bestei gabe, Adrian, Adrianzuk Ba, hasi ah. eran elkarrikin harituko gara elan laguna garen neurrean, meni ongari gara egual elkarren kotrabokatuko dugu gara. Da. Bera, sintonian... da lehia zinek da karren, eh? Hala, Hala. irundarrak lehian datoz. Bon, ale. Ba, galdera erantzuna ekingo diogu? Urtez, urte, bauxoz, bauxoz, erriz, eta bauzoz, bauzoz. Ea ba, irundarrekin hasiko gara. Eee... Eh... Osatu ezazu esaldi hau. Lapurdiko herririk populatuena da endaia, alegia. Zenbagarren herri populatuena da endaia Lapurdimellan. Lurarenan. Baue Wikipedia dio post. <yugurra> <yugurra> La, <un> di <yugurra> Aurretik ditu Baiona Angelu miarritze. Eta gian doni izango da aurretik da karrena. Ba, horren dikizugu prestatu. Ta rabatu daiteke bestak pentsatzen ari direun itarra. Rabatu, ba, egintezu traba, saia, saia zaitez. Ez saia zaitez. da du soñor, soñori gabe galituko gabe. Soñori na? azkena ez <laughs> gu lortuko, kuk egingo Eta zuen kasuan, gipuzkoako zenbagarren populatuna da irun. Hori erresa, hankazartzen gara riskoarekin, erren nuke bigarrena dela. Bai, bigarrena da, bigarrena da. Inpartziala izan bat. Baina hori hola da. Bale, bale, bale. Bada, edo bazen, kortxario ezagun bat. Hendaian urtero egiten da, ura oroitarazteko desfilea, bizintxo jaietan. Nola zuen izena, kortxario ezagunark. Badabeesti bat. Mmm. Mm, mm, mm, mm, tan eskatxa. Eh, mm, mm. nik <tipanik>, zubi dira, eh? Sekule ez bizintxotan ala. Ben. Ben. Ta berda da nen, bizintxo izan. Esta, ez duzu e-punturik, eh? Baina, bueno, nahi bau zongi gilditu... Pelot. Eh? Pelot. Ah! Ez du datu, Iosur, pelot. <laughs> <laughs> Mikrofonora. <laughs> Zumentat, galdera, box, Espainiar galderdi ultraeskuindarrak, lortu altzuen, azken udal hauteskundeetan, irunen zerren osatzea. Alei, aurkeztua zen. Bozkatu alzitekeen box, irunen, azken udal hauteskundeetan. Ekustu dut, baiet. Bai. Bai bai bai bai. Bai jauna. <risa> bai eta e, Gipuzkoan usteudute oso herri gutxitan lortu zutela, e, Donostin eta Irunen oker ez Beti beti beti puntero zaite Irunen. Onda ribian, ere. nere. Ondarribia zen? Ba, ba orduan bi hiru ziren, ez gehiago. Beti zer itxe Hori da. Eskualde aintzineratu da du. eskuinetik. Ea, Irundarrentzat eh Hemen udalaute eskundeak e, egin berri dira. Zenba garren, lege hasi du kotxe zenarrok. Hirugarrena ah, garrena. Iru bikain. Iru garrena. Uf. Iru garrena. <laughs> garrena jarraia. Iru <laughs> segidan, baina jada bat zuen bat. E, boksekin segituz, enda jarrak. E, zenbat boska alortu zituen boksek? Seireunda berrogeita emezortzi, irureunda larrogeitabi, edo lareunda berrogeita sortzi. Nik box iztegi bat, dela errenen uka intzinetik, <laughs> eta partio politikoa zarri bali magara ustudut, ez dakitagoz hauden, seireun eta piko izanen direla. Bai. Edo laureun, ez dakit, bihaz dira. Seireun da xeireon. Xeireon. Ai, berreita hemen zortzi, irureun da lerogeitabi, lareun da berreita zortzi. Seireun, seireun. Lareun da Bai, ez da? <laughs> Bueno, laren da horretu azurtzi, ba, honki da. Er, Errexagoa duk ahi zuek identifikazieta <laughs> izatia. Elasko, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Zabaltza plaza, noen bat dute. azkenekotan eusko jorlaritzarako gehio izan baita, da. Baitare. Hau <laughs> e, erreixa da, pentsatzeko. Ha, udala, hautezko erraten zenutaz. Bai, baina, amigo! Ha! <laughs> zenbat, eh, enbarketu, eh, nola du izena endaiako ondartzak? <risa> eh, eh, bata, bata, bata. Ez, <risa> batai do ni guztiena. ondarraitz izan Bai, oz, eh? bai, bai, es eh, ankasartzea libre da, eh. Ondarraitz. <risa> <risa> <risa> <risa> el senagien niguai lasai. <risa> Eta zuei, eh, noiztik da alkate Jos Antonio Santano Irungo alkatea, noistik. Baliordu aspaldi esate. <risa> Balioko lurre eranzun zehatze askatuko ezta genu. No? Lau, aber, eh, ton, ton, ton. Biru Nik esan honok ez zortzi. Urte ez gehiago ez eh, zortzi. Noiztik. Da. Ah, noiztik. Eh, Zer zurtan gaude? Mila hogeian gaude. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak. Zortzitek. Pam, bimila bitik. Ea, irundarrak. Zenbat biztan leh dituen daiek. Ama bost mila inguru, ama zazpi mila inguru, ala hogeita bat mila inguru. Nik hama sein eta piko esango duke, eh? baina du da. Hortuan? Aukerak ba. ja, amagostin guru, amazazpin guru, edo geita bat inguru. Amazazpin... Bai! Oso. Da, udan esan hartzen, eh? E, udan iruko iztueiten da. <risa> <risa> <risa> Ego aldeko <risa> jendea zenbatuta. <risa> <risa> Zuentzat, endai azkena, hau esango ere aski erresa dela. Noiz ospatzen da San Marco Opila, aprileko zein egunetan. Zutaino ba... zupiarik ez gini? Ei, ba izera. Ei, nortez, hogeita bata, izan nortez egizu. Bai, nortez daiteke... bai... egin uruna egala. Ba, hogeita bato. Ez hogeita bost. Ui! Alalalalalala! No? Naiko, eh? naiko, oh. karo, datekin nola jolastea ez da? Ha ha ha ha ha! Beraz eta zei... Ai, ai, gutxi gora ere <risa> zema ditu eta guri ez urte zehatzai. <risa> taki pas taki pas la saiora eh, kultura eta atala eh, edo orpegia jarriko duzu mai gainean ameche <totipa> Zikusi dugu, dogu, a ber, ke manda ke? <risa> Señora, aquí en San eh, Irundi hasiko gara. Ea. Paso bat egin dezakezu, eh? Espalimba dakizue. Eh? Asmatuzea beste den edo ze talde den. Ora, oh, en wow. ere ja duzu, eh? Orda. En eriz du eso da, bai, bai, bai, bai. ¿Y? Burilla, como... Burilla. Ay, ay, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? lo retaba. <risa> ¡Joder! ¿Eh? Eh, vi punto, eh. ¿Verdad, vi? ¡Axi, azo! ¡Verdad, vex! ¡Verdad, ni van a <risa> Baxi, kanta, kantatzen, kantatzen balio da. Baxi, Josu hasi da esaten? Baxi, Deskontrol. Eh? Eh. Bikenekeen. Hr <laughs> nik hartu babel. Ba. Zutagar. Zutagar. Baina, baina, baina. <risa> <risa> Ez nebeltzak. Ez eh? Ego espozko zabiltza, eh? Baxi, jarri. <risa> Artu denbora, eh? Baxi, lai negre. Bertsioa <tip targetas> bad da. Aldin bad da. Aldin bad Eta betagarri, bai, bai, bai. Bueno, aldin baden bertzio, ordan baliago da aldina. Vale, biakonak, biakonak. Eazkenen daia. Hai, afterni. Zainak, bostonek, hain Tampada, bla, bla, bla. Lola, uroita lau. den, eh? Zea harra den gazteak aluan ebitzia. <tut> <tut> Benitu, gostia, Ba, sortzina puntu, eh? Eta, orain bueno, oraen pixkat, eizerdi e, e, gehiago. Ateako gu eizerdia modu fisikoan. Binaka hiarri barduzue, binaka edo talde bakoitzetik baktek eh, pompak egiten. Eta zeinek irauten duen gehien. De ba, bai? De ba denbora gehien. Eta adosten mali magu jagu garela. Ja, bai. Eta, egin eh? gabe. Gien, daia ez <risa> no. zait importa, baina... <risa> <risa> <risa> Ena, eta zer da, e, aldi berean inberditugu pompak? Ez, edo... ez minutu batean gehien ean ork egin. Ah, duz. Nogin ezo iratu josokin <risa> <risa> Bai, nik kronometroa martxan jarriko dut. No, Zer da, batean. Ba, jarriko gara... Nik motivatzeko kakotxe bat zartuko dizuet. Batzen gindu egokina dela biek batera egitean bestela bigarren tokatzen zaionak edo bigarren egokitzen zaionak badaki aurrekoak zemate egin dituen eta hor ja, nire partzel dasuna... Oza, aurretik. Biak batera... Az... A... Ez, berdi, ez dut izango Hordun badakit! Jarriko gara hor? Ego e e egokitzen gara, hemen antxeta erratian bak metro gutxi ditugula Atea, eta, aieki? sumatzen malimago beste taldekoek eksematen ginen dituzten. Eee... Ipuntu behio, nahi bazpare, eh? Horaini kronometroa jarriko, tenazazuela despistatu, nesedez? <risa> Zuek, zuen talekidea lagunduko dezue... Bera, pompat, kontatzen. Hale, hiru, bi, bat, hasi Bat, bi, hiru, ikuten, lau, bos, zei, joso horreti doa, eh? Begatzi, amar, amaika, javi, Amairu, amalau, amabost, amasei, amazazpi, emezortzi, emeretzi, ogei, ogeita bat, ogeita bi, ogeita eiru, epan! Opa, Josu! Oh! Josu, hola, ehun erarteko daiteke, eh? Josu, nahiago behar zuzegi, eh? Hola, freskoago baldin mazago dehorkan poan, ikiztu problemarik. Ziba, Josu, hola, hola! Bera, zehman goizki hotbi puntuen daiari eta bat iruni. Bat zarratik gironik. Bindik ustelako hamar bainan gehiago. Nik frogatu nahi nuen, ogei egin nitzazkela horretik. Eta frogatu duzu. Eta nesetxar eritsiko. Arna sartuko dugu. Aitor. Musika darekin. <laughs> Irisaren saretean nor egiten den azkenairri, eh, ariketa fisikoa bukatu eta galdera erantzunen eh tartea aldu Beraz, eh, honetan galdera bat luzatuko dizuet hiru erantzun posiblerekin, bai? Mm. Eh, lehenengoan asmatzen ez balin baduzue aurkariak badu erantzuteko aukera. Kasu horretan, e, bi puntu kango lituzke aurkariak mm -hmm. eta lehenerantzuleak ba hiru irupuntu iraziko lituzke. Bai? Bueno, Esateko esa entzun dugu la sua taldea. Bai, sua talde bizkaita arberria. Pasaden eh, durangoko azokan haien lehen diska aurkeztu zutena. Eta, bueno, ba, kakotxa sartuko dugu. Bai. Bagoaz izer ditzera. Xinako arrezian bukatu zen iluntzean Nora jo zuten arginak. Ea, Ruper Ordorika are. Bai, baina, nora jo zuten arginak? <risa> hoi eh, da hogeita haman sei galdereetatikgo. Eh. Horren <risa> <risa> erantzuna denak hil zituztela. Bai. <risa> <Mira. risa> Beraz! Bagoaz Hasikoera hendaiarekin. Ale! Uhu. Ea, eh? zein da leringo industria mota nagusia? Larrungu automobilgintza edo kontxerbak. Leringo. Leringoa. Leringoa. Zein da industria nagusia? Larrungu gintza, leringo. Automobil, bueno, automobil gintza, auto gintza edo kontxerbak. Kontxerbak izanen bai. da. Bai, izan da, irupontu zuen zat. Ea, irun. Nola esaten zioten Sancho irugarrena, Nafarroko erregiari? Sancho Azkarra, Sancho Nagusia, ala Sancho jakituna. Eh, ah, eh. Sancho Azkarra, Sancho, Sancho Nagusia, do Sancho Jaquituna. Ez! Ea, zuha egitzen zaitzue Sancho Azkarra, do Sancho Nagusia. Azkarra, nire usta. Seguro? Ni que sangunuk edo ez. Eta Sancho Azkarra. Ea, eh, e... Eh biño Sant Joan handia, Sant Joan dia, eh? Si se edo Santxo Azkarra. <risa> ya está, <risa> <en> por <pura ni. risa> Azkarra ez. Nauzia. Nauzia, Adrián zuretzat. <risa> ah, rebote daña. O sea, jaquito Hontan bai, ontan bai. Ya, eh, vale. orain zuentxan da. Eguaméricako zen hiritan Sortu zuten Euskal erbesteratu batzuek, batzuek ekin argitaletxa. Buenos Airesen, Karakasen, Kalamexiko. Aires. Ja. <risa> Zart. Oibanekien. Dibazu. <risa> Zer du ekialdeko euskaldun batek, heldu den urtean, esan nahi duenean. Joan den urtean, aurten, ala datorren urtean. Datorren urtean. Eh? Haupa, haupa, eskera. Ha, <risa> Irupo, irupo, e, e. batzuk oso zoi edera, eta beste batzuk trampadunak. Hau, no, hau zuentzat zuen egina dago. Oh, Norkire bazizuen Euskal Herriko bertxolari txapelketa, iruro gehitabi, iruro gehita bost eta iruro gehita zazpian. Haukera gametean nahi duzu edo? Ez, ez, ez. Oi, ez. Erranen, erranen nuke ustapide dut. Ah, irupo zuen. <laughs> entzat. Eta beste bat, zenbat bat erabiltzen dira ezin bestez erreboteko jokoan. Iru bi ala bat? Zero. Iru bat? Ez. Naita ez bi. Ez. Bat. Bat, errandu piñona errandu. Ez errandu. Ez errandu lena. Ez errandu naita ez bi. Urrengoan... Urrengoan, adostu bikin egzabete! Gineen, ari dintzaion berari dintzatzen. Eh? Eh, Ni ari dintzaion berari dintzatzen. Ah, yeah. Erantzuntza tartu zu, bineen. Osa, oh, <laughs> ariatuniz. <laughs> ea, ea, ea, ea, Zer dira diamanteak? Karbono egoera puruan, gatz, gardena edo nitrogenoa. Karbonoa. Eh? Oh, sondo! Zuen zat. Zenbat ikusten ditugu segunduko telebistan. Bat, hogeita bost, alaberro hogeita mar. Ogeita segunduko. Hogeita bost. Bai, hogeita bost. Ez dira intzaiak, eh? <risa> Zenbat, kubo batek. Eh... Zortzi, bakatu, amabi edo amasei. <risa> <risa> <risa> kubo batek, <risa> zortzi, amabi. Edo amasei. Amasei. Txene, kubo batek. Oi, Naizari Zubie, Ainecio Suzuki. Sorti da, Amabe. Sorti. Sorti Josu bai. Bai, bai, bai. Bai, bai. Bai, bai, bai. Ja. zenbat Espainiako itzuli irabazi zituen Marino Lejarreta? Oi, trampa. Da. Bat bi ez zuen itzulirik irabazi. <risa> <risa> <risa> Nik le, duarna sale Ja. Es <coughs> que cirrendulari ez bad nada aquí bios. Ah. Bai. I merezen ko. 2.0. pentsatzen dutuentzat. Eh, zeinek egiten du irrintzi? Astoak zaldiak ol ala ollarrak. <coughs> Astoak? <coughs> Etgen astoa eh, epikatu otoi etzen erantzuna. Astoak garantzagit. Zaldiak, zaldiak. zaldiak ala ollarrak. Zaldiak. Zaldiak. zaldiak, bai. Ongi. <coughs> bai. Eta, azken galdera, azken galdera, norri izan zen lehenengo erregen aparra. Eneko haritza, antxo handia ala Alfontxo Amargarrena. Eneko haritza. Eneko haritza, bai. Uuuu. Iru punto. Bueno, ederki ez? Ongi? Gero, <coughs> gero zenbatuko ditut, orain asmakizuna engol dugu. Eta... Eta oso errexa da. Ja, ordua oraingoan endaiarrekin hasiko gara. Asmakitzun bate. Eh? Hitzak naukate, soinurik ez daukat. Letra bat naiz, zein naiz? Atea. Bai, ontsongi, 4 puntu poltxikora. Orain. Subentsat, eguzkia hasieran bukaeran lorea. Baitaren, duzietzen, au, oh, hongi, hongi. Ah, oh, sondo. Errexagoaz. <laughs> orain dat, erresagoa zen? Zua, bani izan antzun izan antzun, eh? <laughs> Atxeak Eta orain, orain, irrintzi txapelketa bat Nik ezin du sinetxi, inoiz ez duzula errintzirik bota erromeriaren batean, gaztetxean, kontzertu batean. Buk bertsoak, normalki. Bertsoak ez gira errintzirekin bukatzen? Uh, Errimatzen malin badu, intzi, agian. Bakizu ez ziren etorri zen eh, Endaiako baleak elkartea hor dezkatuz eh, Makalo imuntzo eta belokiko bekoli, beloki, eta erantzun zian bere irrintziak, aire, aire, haupa, haupa, eta nik esan, ba esan, hogei aldiz jarraian, aire, aire. Eta kitxo. Horain irundarrekin hasiko gara, venga, katea zua, otzi behar duzue duin. Eh? Adrian, beinat elkarrekin nindezake zua, eh? Ba, bete eta hasi, ai, ai, ai, ai. Baina... Kronometreatukot. Ez, bat, biek elkarrekin haibaduzte, amar segundu pasatzen dira, eta edertasuna. Bale? Vale. Ega, kronometroa. Bere, presta bete? Hey, hey, Hoge quedo, hogei segundu eginda, bi puntu dira, eh? Katu, eh? Segundu o sea... Hogei segundu, bi puntu. Osa, totala, de masa. Animo. Iru, bi, bat! Hamaika segundos ha eldu Hamaika 11 0 vi. <coughs> Joder, esto no veis aún dicho esto la. Está alineado en cabalgamiento rata va y casi taringe. 11 segundos baño es bendita. Vai, vai, 11 0 Ebiñan oso oso ongie harritu nauzu egiten. Eaindajarak suena otra vez. 20 segundura iristeko. Hobeduzea more matia. Unjuan niok. gero arituko zaitik, bale? Bea, eta 3. Hama, 6 segundu da, eritxizatea, baina edertasuna barkasunak. <risa> Eman guizet puntu balut, edertasuna gatik, eta zuei hiru edertasuna barne. Alala! Ah, gora katea. Gora katea, gora katea. Hori <risa> <risa> <risa> da eintar guztiak, gontzara bideratu dituzulako. Gora ningu jokoa? Eh? E da, segururik zuek bertso baskari askotan egon zarete eta kantu baskari batean, baina gehiagotan ere bai beraz liburuuska hau super ezaguna zaizuen. Are gehiago zeaskako ikaslea baldin bazara, ez da? Josu. <gülüyor> e, hemen bakoitzak zenbaki bat emango bit. Batetik behatzira. Eta nik hemen ba, kantu hautatuko dut eta zuek zematet astrofa gehien kantatu, orduan tapontu gehiago. Aurretik a kotxa sartiko vale, dugu eta ba a kotxarekin abarrituko duzu zer egin Den gutxi gorada. Segi gutxi egiten duena, eh? Goak egazkin bat inbio eria bisangoren <risa> mezuen <risa> bare binio. Van van górela estén vera gozo li ai ogia sure maste la la la la la la la bueno topar en topado eh <laughs> Ega, norra animatzen da. Egin dezakezue, gisa bera, eh? letrarik ez badakizue, irri pixkatingo dugu, baina letra zuzena e, puntuatzen da. bai. Beraz bota, zen baki Bi. Bi eta? Lau. Lau, ogeita lau, ea, irun. E... Ai, Josuk, seguro bakiela. <laughs> e, ez baduzu ezagutzen aurrekoa edo ondorengo ere aukeratu ezak ez zuen. Ma, au, ere, zuek, seguru, bak, izuela. Baratze bat. Baina, bera, dagokie. ni ez ditu dien. Euskal folkloria ez dut gilegiz. Eman goizu eta aukera... Ez dago atzetik musika. Ez. Ez jarriko inarria. Ez. Zerak izuenik ez dut. Da xainik antatuko gara. Ez jakin agatik ere ez nahiz gai. Ez da aldo grapeatu. Aldo grapeatu. Ez nire berdik. Ara tsepat, nahi. Ez. Aukera tu ezak ezue aurrekoa edo Baina titulu haiak gabe? Baina, klaro. Aurrekoa. Aurrekoa? Bale, iizi. Nik aure ziki. Ja, nik ez da ez dut notenu roz edo. Ez su beste zenbaki bat. 0 bat atero? Baratzuan. Uh, en ez bat jaioa. bana. Sei. eta? 3. 3. Beraz 63. Pam pam pam. Pam pam pam pam. Izotz ondoko eguzki. Ah. Izotz ondoko eguzki, larun, lari, lari, lari, lari. ondoko eguzki, egunaren naren... Lore. La, larre, dolar. Larre. Arre. <risa> Oler, kariak noiz nahi iri gora zarre, eder, kiduk itxaso, piztu garai larre. Uda berri langile, barreon bat barre Zuk egin egiten duetan Hala ikotzen da <risa> <risa> Iso zondoko neguaren parre, Olerkiak noizpait hiri goratzarre Hemekiduk itxeroz piztu garailarre Uda berri lamiak, lamiek larreon batzarre bueno, Doinua esmatu uh, Dani guai zein behar <risa> Bueno, nahi koax matu dugu. Bi puntu. Bi puntu emango izkiot. Bien, bien. Gio labai. Orain... Orain, bero gehiago aritzeko, baina, zuek plazakoak zaretenez, ba, bertxotarako momentu da. Eman zuen aukera, etxetik zortzuko txikian zerbait egartzeko, baina nahi bat librean aritu, eta Euskal Herratietan bertxoaz gozarazi entzulea, ba... Haz da Jilliana joven edo haiek ez dakizuten baina entzuleak bertxagoek gozatu horretik abestitxo bat entzun dugu hoyki hoyki bai Zederren jakitean Maiteko zaitu dela Itxasuaren beste aldean Utsi kontatze eni zerren artean Utsi dasu lastantze Eheni bakordea Utsi dasu Txasoaren beste aldeaz Egan egiteko egoak Bakean bizitzeko Ez dute besterik nahi Orgurekin dantzatzeko Zederra izango Garen be, showen bertsoa botatzeko momentu aldu zegu eta hiru bertso artean gaude laugarrena bertso joaten zara bentsat, ez da, bainat? Nintzen, nintzen, espalde, espalde, ordu Beti gelitzena arrastoren, bat Adrianek laguntzarik Adrianek laguntzarik behar baldin badu bota iosu Beraz, animatzen zarete bapatean? Bai, usatuz bai? bainen du Baina kakotxa, aurroti Kakotxa Bauskarrez arantzen pra No, misterio derramate nahi mm. dugu, bertso ni, orduanea zelako, bertsoa. a... nahi du? Mm, berrinze, táxiko, arabo, ale, bicote. Eh, eh, a bintxe miñon... Zerda puntuka edo... Nahi du zuena? A ba, oso kaini nien dugu, eh? A eh, bintxe miñon, hola nien dugu, no vale. Vale. O puntuka, no, nahi bau zu, eh? eh? Zerda Ah, venga, venga, hemen eh? serioski, eh? Zortziko txiki, jale. <laughs> vale, nianxiko no quiero ir ariantan, vale. doren oso. Vale. Ta horre la pareba volta eta pa que maten Hey. Ya, kasue, tu, kasue, puntu batuko dut, tu, <tus> <tus> <tus> <tic> eh? Egurtuta ero Egurtuta ero Tiktak, tiktak, eh? Naiz tiktak, tiktak jarri Guztiz musu gorri Gaur hemen gertatua Ez errani inorri Naiz eta gironak usu erakarri, Irundik onentxunak ez dira etorri. Irundik onentxunak ez dira etorri. Alase egin digu egoitzek atakem, Bipuntuko tartea guretzako kalten Hauek aurretik doaz naiz den eta empaten Santano hemen balitz garaileginake Santano hemen balitz garaileginake Ariketak bukatum Dituguguk kasi, Zenbat irribota eta zenbat gauz ikasi, Ta orain zerbait nahi dut nik adierazi, Baietz endaiak gaurko ontan irabazi. Baietzen endaiak gaurko ontan irabazi. Santaano etortzeak nahikoa apuru, sortu ditzazke hemen, inguru minguru, irabazteko kariz aizu badiar dugun, gutienez gutienean ongi pasatu baitugun. Gutsien ean ongi pasatu baitugu. Izerdiaz busti da geneukan bolbora. Eta gailtzaile gara, bennat azefroga. Bueno, agortzen hasi zaigunez denbora berriro ere elkartu behar dugu gero berriro ere elkartu behar dugu gero oran. Batzu alaitu zaigunez bisaia, puntuak ikusita zeplazer alaia, baina etorri zaiguia danik garaia, betiko elkartzeko iruntaen daia. Betiko elkartzeko iruntaen daia. Ja, esan duen erekin bakerriko onkestatuna. <gülüyor> Zaten santanorengan pedea jartzea, Adrián. Santano torzen onera zuzuenan euskaraz mintzatzena, ni askiko nahezu bertxetan. <gülüyor> Daitoan? Eh? Baitan, baitan, eh? eh? baitan, baitan, baitan. Hore <gülüyor> <gülüyor> oh, puntu hain merezituztela, eh? eh bai, baina bi bakarrik eman daitezke? Ah, bai. Gehienez? Ba, baina. Ba, beste bat, jarri beste bat. <gülüyor> beraz. Merezituztela, eta. Beraz, hogeita ama zazpi punturekin irun, eta hogeita meretzi punturekin. Daia, <gülüyor> <enta, ya? gülüyor> S'accuse. S'accuse. Oriona Gendaia eta Eskermilla Hirun nahi du zurenean <risa> errebentza egingo dugu. Hori bai. ne katea defendatu nikom. Katea defendatu dugu. dugu. dugu. Su Irunko landetxa katea. <risa> <risa> Auzua nahi du nahi du egingo dugu baina horre ere batpean pertxoan araitzeko pretsion Bilatuko dugu Esan duzu ere etxetik gar dezakela? Bai, bai, bai, etzikar siteken. Pues no va Bietzemazu bikotea egiten dugu. Eta aurkari batzuk. Noren kontra eingo zenuke? Me bat. Irunen kontra. Be obia. Be obia. Bai, bimo turrak. Herriko bimo. Hiriko bimo turrak antxetutako gara. Vale. Ba esker eta eh er, arte, nahi duzuen arte. Bero pixka bat pasen nahi baduzue antxeta beti Zabalik. Osun esker gasu. Ongi izan. Jai ez kaia. A yo. Zurte. Pausho uh! pausho. Zerri, e zerri eta auzuz, auzuz, ¡Hasta la victoria! Yeah!